A szarvas a zsillben és a rejtezett A Hunyad megyei falvakat Olá karácsony napján egy igen kezdetleges módon szarvasnak maszkírozott olálegény legény mellett szokta végig táncolni. Az állarc azonban oly keveset hasonlított az erdők agancsos királyához, hogy annak elkészítői az első pillantásra elárulták azt, miszerint szarvast soha életükben sem láttak. A néven Cservu kívül csupán a fej tetején elhelyezett két agancs juttatta az ember eszébe azt. Amikor a múlt század nyolcvanas éveiben vadászati kérdések iránt kezdtem érdeklődni, sem a Zsill völgyében, sem pedig a recyezát hegységvidékén nem lehetett olyan benszülöttel találkozni, aki életében szarvast a szabad természetben látott volna. De azért igen sok parasztkunyho, mestergerendája mellett szarvasagancsokat láttam, melyekről a házigazda csak azt a felvilágosítást tudta adni, hogy azok a régi világból származnak, amikor más nemzedék lakott a földön. De igen sok szarvasagancsból készült puskaporos tartót is láttam, melyekről tulajdonosai szintén csak annyit tudtak mondani, hogy azok az elmúlt homályba merült korban készültek. Amikor a felejthetetlen emlékű Forgács István gróf először járt azon a vidéken, el sem akarta hinni, hogy azokban a szinte vége láthatatlan, bővízű patakok által átszelt ősbükkösökbe ne fordulna elő a szarvas hiszen jólétének egyik legfontosabb előfeltételét, a teljes csendet és háborítatlanságot talán egész Európában sehol sem élvezhette volna oly mértékben és oly nagy kiterjedési területen, mint épp a Kárpátoknak déli, havasföld felét ülő lejtőin. A szarvas legelőször a párenk tartozó zsíjec tűnt fel újra, hová valószínűleg az ottani ősfenyvesek letarolása után keletkező nagy fűvel, mánával, szederrel és epibóliummal benőtt tisztások vonzották. A 90-es évek elején kezdtek először szarvasokról beszélni, mikor az a hír terjedt el, hogy Leonardo Morro a leghírhettebb vadorzó egész téli vathús készletét egy-egy nagyságú szarvas elejtése által szerzi meg. A szarvasok valószínűleg a szomszédos csak egy-egy vízválasztó hegyhát által elkülönített lotrú és sebes völgyekből költöztek oda. Század elején ezt a területet Kendefi Gábor bérelte, aki ott igen nevezetes trófeákra tett szert. A szarvas kérdése engem mindig a legnagyobb mértékben izgatott. Midőn az öreg famunkásom nekem a Lotrubeli dürrögési helyeket e század első éveiben megmutatta, ott először láttam szabadon élő szarvast. De ezek az éjség által legyengített, a mély, olvadó hóban nehezen ván állatok, eltekintve a tilalmi időtől, mint vadászható vad, egyáltalában nem érdekeltek. Pedig minden egyes expedícióm alkalmával igen sokat láttam, amint a főleg örökzöld szederindákkal benőtt széltörésekben legeléztek. Április végén és május kezdetén még igen soványak és rossz kinézésűek voltak, és a nagy szőrpamacokban lekivánkozó téli kabát külsejüket, vadászati szempontból cseppet sem tette kívánatossá. Oly könnyen voltak becselkészhetőek, hogy az olávadorzók általi elpusztításoktól bizonyára csak az a körülmény mentette meg őket, hogy a legközelebbi lakott helytől 15 órányira voltak, mely útnak legnagyobb részét magas, hóban, sín, avagy fonott hótalpakon kellett megtenni. Carlo Fantin, a leghírhettebb olasz lesipuskás, nekem egyszer nyíltan bevallotta, hogy azokért a sovány dögökért nem érdemes oly messze elgyalogolni. 1901-ben a szarvasbőgés idején mentem át Petrözsényből a Lotrú völgyébe. Az út sokkal kényelmesebb volt, mint kora tavasszal, mert havat egyáltalában nem kellett taposni. Egész éjjel a kápra nyergen keleti irányba haladva reggel felé a Lotru völgyébe ereszkedtünk. Útközben folyton a Zsijec völgyébe bőgő, egymásnak feleselgető szarvasok hangját hallotta. A Lotru felső folyásánál akkoriban még egyáltalában nem folyt semmiféle erdőtarulás. A sűrűn felcseperedő fenyőcsemetékkel, málnával, szederrel, magas fűvel és epibóliummal benőtt széltöréseken az égési területeken kívül az ősfenyvesekben alig lehetett folytonossági hiányokat felfedezni. A völgy egyes helyeken kiszélesedve valóságos mocsarakat alkotott, melyekben azonban a magas helyzetnek megfelelőleg nem nádasok, hanem gyökereiket egymásba fonó hatalmas fenyőfák nőttek. Az egyes törzsek közötti területrészeken hosszú, haragosz mohák tenyésztek, melyek között az emberi lábnyomása alatt a víz valósággal felbugyogott. Itt az ember lépten nyomon vaddisznóknak fürdőhelyére bukkan. Sőt, jövetelünkkor egyes törzseknek a kérge, melyekhez a sertések dörgölőztek, még nedves iszappal volt bekenve, ami mutatta, hogy a fürdőzés utáni toalett rendezését épp én zavartam meg. bőgést azonban egészen három napig tartó ottartózkodásom alatt nem hallottam. Azokban a széltörésekben, ahol siketfagy dürrögéskor a szarvasokat ismételtem megfigyeltem, csak száraz trágya maradványokat találtam, melyek még a tavaszi ottartózkodásuk idejéből származtak. A lotrúbeli szarvasok tehát nem ott bőgtek. A zsijec és a sebes völgybe valóságos nászutazásokat rendeztek. Öt-hat évvel később a nyugati az nyugati, azaz zsírfelőli lejtőkön láttam az első, ott újra megjelenő szarvasokat, melyek a bőgés ideje alatt onnét azonban szintén eltűntek. 1913 év késő őszén a zsír és Cserna folyók közötti vízválasztó vidékén cserkéztem. Erőltetett éjjeli menetelés után egy dérrel borított tisztásra értem, amelyen egy nagyobb vadnyomait ki lehetett venni. Kezdetben azt hittem, hogy vaddisznó, de mert a legeletlen fű oly magas volt, hogy azt az alacsony lábakon mozgó sertésnek a hasával okvetlenül súrolnia kellett volna, aminek nyomát viszont nem lehetett észrevenni, Ebben a feltevésemben kételkedni kezdtem. Nedves és lágy azonban sehol sem volt, ahol a patának egy pontos lenyomatát látni, és annak gazdáját meg lehetett volna ismerni. Azért másnap reggel viradat előtt, ami azokban a késő novemberi napokban fél hat óra lehetett, alkalmas helyen lesben ültem, honnét a rétet jól megfigyelhettem. Nem kellett túl soká várnom, mert amire a felkelő nap a jorgován szikla csúcsát bearanyozta, Legnagyobb meglepetésemre egy szarvas lépett ki az erdőből, és addig legelészet, míg ezen a szokatlanul szép napon a meleg, a hóharmatot teljesen fel nem szárította. A következő évben meginduló nagy embervadászat Diana ezen áldott területeiről három egész esztendőre teljesen elszakított. Az oláháború kezdetén azután megint tíz felejthetetlenül szép hetet töltöttem a recyezát tömb legkülönbözőbb vidékein, és ezen idő alatt háromszor láttam szarvast olyan helyeken, hol azelőtt hírből sem ismerték. De ez alkalommal már borjas sutákkal is találkoztam. Ez a nemes vad szemmel láthatólag a Krasó-Szörény megyei, Porta Orientaliston nyugatra eső erdőségekből mindinkább a recyezát vidékére kezdett átszivárogni. Ezen cseppet sem csodálkoztam. Csak azt nem bírtam sohasem megérteni, hogy a szarvast mi bírhatta rá arra, hogy a vidéket, hol a jelek szerint az kisebb-nagyobb számban előfordult, és ahol a viszonyok szaporodásának a legnagyobb mértékben kedveznek, sok évtizeden át teljesen elhagyja. Ez esetben az embert ki rendesen és elsősorban a legfőbb vadpusztító tényezőnek kell tekinteni, semmi esetre sem terheli a felelősség, mert éppen a legkevésbé lakott területekről van szó. Életem legszomorúbb és legszégyen teljesebb napjait éltem. Fegyvereimet az erdők mélyében, odvas fatörzsekben kellett rejtegetnem. És ekkor újból az a hír érkezett hozzám, hogy szarvasok egy másik helyen jelentek meg, hol őket azelőtt soha senki sem látta. Sőt, bőgni is hallották őket. A bocskorosok elől sokat rejtegetett lovamon, mely annyiszor vitt a csatába, éjjel lopva indultam el. Csak akkor éreztem magam újra embernek, mikor az odvasfa bükkfájából előszedett karabély a vállamon lógott. Egész naptartó lovaglás után végre annak a bizonyos helynek a közelébe értem. Lovamat megbékióztam, tüzet raktam és letáboroztam. Este már nem értem rá arra, hogy bőgést hallgatni menjek. Másnap olyan korán indultam el, hogy víradat előtt a hegygerinc túloldalán elterülő állítólagos bőgési helyet elérjem. Reggel hétig a legkülönbözőbb pontokon hiába hallgatóztam. Minden csendes maradt. Visszamentem a táborozási helyemre. A hegytetőre érve megbékőzott lovammal találkoztam. Szegény állat valamitől nagyon megijedhetett. Egész testét habborította, mert szögdécselve kínos vágtában kapaszkodott fel a meredek hegytetejéig. Csak amikor engem meglátott, nyugodott meg, és kezdett legelni. Rosszat sejtve a táborozási helyhez siettem. Mindent rendben találtam. A tűz elaludt és elemúzsiámat tartalmazó hátizsákomból egy egér hirtelenül kibújt, és a nyereg alá menekült, mely rövid éjjeli pihenésem alatt nekem párnáú szolgált. De ebben a pillanatban az erdő megremegett. Tőlem alig kétszáz lépésnyire bőgött a szarvas. Becserkészése az adott viszonyok között valóságos gyermekjáték volt. Legszomorúbb emlékeim közé sorolom azt a pillanatot, midőn a hatalmas agancsokat egy sziklaódúba rejtettem. Ezt a trófeát csak a felszabadulás napjának felviradása után vihetem haza. Ha van Isten, nem fog örökké ott maradni.